а значною мірою від того, як цю об'єктивну реальність сприймати. Маючи Любомира за чоловіка, 9 із 10 жінок збожеволіли б на першому році подружнього життя, а 99 із сотні покинули б його на другому. Оленка була тією сотою, яка сприймала орлині польоти і зальоти свого чоловіка і з мудрістю молодій жінці невластивою. Любчик понад усе любив розваги, веселі компанії, красивих жінок. Жодну з них він не пропускав повз увагу. Кожній, дуже гарній і не дуже, вмів сказати комплімент. Кожну обігрів добрим словом. Дорогу до жіночого і чоловічого також серця Торував упевнено і безпомилково. Веселий жарт, лучне слово, журлива пісня Цими інструментами Любомир володів досконало. Товариство, якому пощастило запопасти його за тамаду І на годинник зиркнути не встигало, як за приємною забавою минала ніч, У вікна стукав світанок. Ніхто не нудьгував, Кожен почувався оточеним увагою, Важливим і значущим гостем. Як цього загальний улюбленець досягав, Знав лише він. Оленка ж гучних розваг не любила. Побувши для годиці на початку, вона бажала гостям веселої забави і йшла собі, аби не заважати товариству. Софію аж кішки по серцю шкребли, коли вона уявляла себе на її місці. Одного разу не стрималася і запитала. «Оленко, як ти можеш? Тобі не страшно так відпускати Любомира самого?» Та жінки за ним очима так і стріляють. А ти радиш у кайдани його закувати? А може на шворці водити, як песика? Я Любчика знаю краще за всіх. Політає мій орел, покрасується, а повернеться до рідного гнізда. Може я його тим і утримую, що не тримаю. Але ж, Оленочко, це ж які нерви потрібно мати? Нічого, я звикла. Відколи почала дивитися на все його очима, почуваюся щасливою. Але ж ці його зальоти, компліменти. Давай, відверто, сонечко, тобі він компліменти говорив? Безліч і щоразу. А щось більше пропонував? «Бійся, Бога, Оленочко, ніколи! От бачиш, не всі люди такі, якими здаються!» Сосновий ліс був світлим і прозорим. Сонце пронизувало молодегілля наскрізь. Сухаглиця потріскувала і тихо шелестіла під ногами. А пташиний щебет сповнював лісову тишу мелодійною гармонією закликів та відгуків. Довкола джерела прочани звели щось на зразок басейну із чистою і дуже холодною водою. Черневий ранок обіцяв полуденну спеку, і зануритися у прохолодну воду та ще й з дивовижними властивостями було приємно. Навіть Наталочка мочила ніжки у водичку і побігла собі шукати суниці. Поки жінки намивали собі щастя у джерелі, чоловіки, позбавлені романтичних поривань, приготували місце для вогнища і розвантажили багажник. Софія любила забави з чучликами ще й тому, що процес їх приготування традиційно вважався чоловічою справою. І вони з Оленкою не втручалися в чаклування сильної половини роду людського над вогнем. Дебелий дядечко майстерно, наче добрий кухар, не завм'ясо на шампури,